Настав такий момент, коли все, що міг, я вже зробив. Ефективність від цього поки що нульова. Але будемо сподіватися тільки поки що. Зараз мені зовсім ні за що зачепитися. Жодних кінців, жодної ниточки. Цілий день змарнував і не певен, що завтра попрацюю продуктивніше. Я посміхнувся і похитав головою. «Давайте краще повечеряємо.